ciitor de proză. Haita! Dospide în minciunea libertății. Trec haite fără număr invalide. Ce nușcă periodic rostul vieții De dincolo de pături insipide, Nu or și cine poate fi de rasă, Iar dacă are creier peste normă, iar aruncat în boxă, fără masă, Ca orice câine depășit de formă, Au trai doar pe în gringură s Și-au devenit milionari în oase, din care mai plătesc o Ori vreun dosar, ce pare că miroase Sub umbra legii, la lumina sorții Se spală oase și se vând palate Mai mari haitei în groapă morții Care au avut curajul să-i latre De partea lor au javele plătite din fonduri devenite sociale, Se mărie în limbaje diferite De pe poziții tot mai inegale. sacien cu nume la n față, Cerându-și partea lor de peste ani, De la dulăul sprijinit de piață În lunga bătălie peciolan, Doar danezia alergă în avamposturi, fără să muște unde lung se vaite și dau din cozi pe lângă adăpostului, ca orice când care se vor în hait octombrie 2014.